Четвертий розділ Геснай Шекер, такий собі 200-фунтовий живий манекен із салона новітніх мод, мав рум'яні щоки і тонесенькі, бездоганно накреслені брови. Брови з китайської вази. В петельці його широкоплечого смокінга стріміла червона квітка. І він раз у раз нюхав її, стежачи, як старший офіціант, розсаджує за столом новоприбулу компанію. Коли Молверн з Тоні Акостою з'явився над сходами в зал, він засяяв і поспішив до них з простягнутою рукою. «Добрий вечір, Теде. Ти з компанією?» «Ні, ми вдвох. Знайомтеся». Містера Коста, Гес Нейшекер, метродотель Сірано. Гес Нейшекер потис тоні руку, навіть не глянувши на нього, і сказав. Я оце пригадую, Теде, востанні ти був у нас із... Вона поїхала з міста, відповів Молверн. Влаштуй нас неподалік від площадки, але не надто близько. Ми з ним не збираємося танцювати вдвох. Гесний шекер висмикнув з-під пахви старшого офіціанта меню і повів їх за собою. Вони спустилися п'ятьма вистеленими яскраво-червоним килимом сходинками і пройшли між столиками, що оточували овал танцювальної площадки. Коли вони сіли, Молверн замовив віскі з содовою та льодом і сендвічі по Денверському. Нейшекер переказав замовлення офіціантові, а тоді висунув стілець і сів до столика. Вийнявши олівець, він заходився креслити трикутники на сірниковій коробочці. «Ходив на бокс?» – спитав він недбало. «Ти це називаєш боксом?» Гестний Нейшекер поблажливо всміхнувся. Бенні розмовляв з Д'юком. Д'юк каже, ти щось запідозрив. Він раптом глянув на Тоні Акосту. «Тоні свій хлопець», – сказав Молверн. «Гаразд. То, будь ласка, зроби нам послугу і забудь про свої підозри. Бенні цей боксер подобається, і він не допустить, щоб з ним щось сталося. Якби справді йшлося, про щось серйозне, якби Бенні не вважав, що вся ця комедія з погрозами задумана якимсь дешевим комбінатором між двома партіями в більярд, він забезпечив би тарго надійною охороною, справжньою охороною. Бенні ніколи не протигує більш як одному боксерові, тож добирає він їх дуже ретельно. Молверн запалив сигарету, випустив з кутика рота цівку диму і спокійно відповів. «Це, звісно, не моє діло, але кажу тобі, тут усе не так просто, у мене нюх на такі речі». Гесний шекер з хвилину замислено дивився на нього, а тоді знизав плечима. «Що ж, гляди не помилися». Він Рвучко підвівся і пішов між столиками, раз у раз зупиняючись, щоб з усмішкою вклонитись одному відвідувачеві, сказати кілька слів іншому. Бархатисті очі Тоні Акости збуджено сяяли. То по-вашому, містере Молверн, тут самими погрозами не обійдеться. Молверн мовчки кивнув, Офіціант приніс їм напої та сандвічі та пішов. Оркестр на естраді в кінці овальної площадки вибухнув коротеньким вступом. Прилизаний, усміхнений конференсьє плавною ходою наблизився до мікрофона і забубанів, мало не торкаючись його губами. Естрадна програма розпочалася. З десяток напівголих дівчат вишукувалися на сцені в мерехтливому різноколірному промінні. Вони звивалися і вигиналися довгою хвилястою лінією. Їхні голі ноги мелькали, а на ніжно-білих животах темніли ямочки пупків. Руда співачка з масними очима виконала масну пісеньку голосом, яким можна було б колоти дрова. Дівчата повернулися на естраду у чорних трико і шовкових капелюхах і виконали той самий танець, демонструючи тепер деякі інші свої оголені принади. Музика пом'якшала, на острівець бурштинового світла вийшла висока, огрядна афроамериканка і проспівала щось вельми сентиментальне, про щось вельми сумне і далеке, голосом, який вигликав у Молверна, асоціацію із старою слоновою кісткою. Молверн попивав віскі, відламував і жував шматочки сендвіча. Поряд з ним то виникало в сутіні, то розчинялося в ній молоде напружене обличчя, тоні акости. Виконавиця блюзів пішла, на хвильку запала тиша, а тоді раптом усі вогні в залі погасли, окрім лампочок над входами до кабінок, розміщених круг залу під стінами за рядами столів. У густій темряві хтось не втримався і нявкнув, хтось зареготав, але в цю мить високо над стелею мигнув і засвітився Юпітер, кинувши яскраву пляму на доріжку, що вела до сцени. У відбитому світлі обличчя зробилося крейдяно-білим. То там, то сям зажевріли червоні вогники сигарет. Четвер високих афроамериканців вийшли на освітлену доріжку, несучи на плечах білий саркофаг. Урочистою, ритмічною ходою, вони спустилися на сцену. Усі четверо були в білих єгипетських головних уборах. На стегнах білі шкіряні пов'язки, ноги в білих сандаліях, зашнурованих до колін. Гладенька темна шкіра відсвічувала, мов чорний мармур у місячному сяйві. Дійшовши до середини сцени, вони зупинились і обережно поставили саркофаг-сторч. Віко його відокремилось і було підхоплено на люту, а тоді постать, закутана в білий саван, хитнулася в саркофазі і повільно, дуже повільно почала падати. Так повільно падає з усохлого дерева останній листок. На мить вона затрималась, у своєму падінні знову хитнулась і повалилася на підлогу під оглушливий гуркіт барабанів. Світло погасло, знову спалахнуло. Мумія, вже поставлена сторч, тепер крутилася дзигою, і один з афроамериканців теж крутився у протилежному напрямку, намотуючи довгий вузький сувій на себе. Нарешті саван розмотався до кінця, і в сліпучому світлі заіскрилися блискітки на стронкому білому дівочому тілі. Дівчина злетіла вгору у високому стрибку. Один з її чорних партнерів підхопив її, одразу кинув іншому, і дівчина полетіла з рук у руки, мов бейсбольний м'яч» що його розігрують перед завершальним китком. Потім музика перейшла у вальс, і дівчина повільно, граційно закружляла між чотирма афроамериканцями, немов між чотирма колоннами з чорного дерева, наближаючись до кожного майже впритул, але жодного не торкаючись. Виступ скінчився. Загріміли бурхливі оплески. Світло згасло, знов запала темрява, а тоді спалахнули водночас усі люстри. Але дівчини і чотирьох африканців на сцені уже не було. «Яка краса!» – прошепотів Тоні Акоста. «Боже, яка краса! Це ж була міс Едріен, правда?» «А то ж, вона, славна дівча!» Спроквола відповів Молвер. Він закурив нову сигарету, озирнувся довкола. А ось іще одне чорно-біле видиво. Тоні, д'юк Тарго власною персоною. Боксер стояв, шалено аплодуючи, у проході до однієї з кабінок. обличчя його розпливлося в розчуленій усмішці. Скидалася на те, що він уже перепустив дві-три чарчини. Хтось наліг молверномі на плече, впершись рукою у попільничку біля його ліктя, і дихнув на нього перегаром. Він повільно обернувся і побачив перед собою п'яне, спітніле обличчя Шенвера, охоронця д'юка Тарго. «Чорні мавпи і біла дівчина!» Важко ворочуючи язиком, сказав Шенвер. «Чортівня якась! І паскудство! Чортівня, паскудство і неподобство!» Молверн злегка всміхнувся і трохи пересунув стілець під собою. Тоні Акоста втупився Шенверове обличчя круглими очима, стиши губи у вузеньку смужку. «То африканці...» Містер Шенвер, не мавпи, а африканці, і мені цей номер сподобався», – відповів Молверн. «А кого в біса цікавить, що тобі подобається?» – прогорчав Шенвер. Молверн чевно всміхнувся, поклав сигарету на край тарілки і ще трохи пересунув свій стілець. «Ви й досі гадаєте?» що я засіхаю на вашу посаду, Шенвере. А тож, і крім того, я завинив тобі здачу. Попийці! Він прибрав руку із попільнички, витер її об скатерку і стис кулак. Хочеш? Зараз віддам. Офіціант схопив його за руку, крутнув обличчям до себе. Ви забули, де ваш столик, сер? Дозвольте, «Я відведу вас!» – Шенвер поплескав офіціанта по плечу, спробував обняти його за шию. «Веди, час уже промочити горло, а ці люди мені не подобаються!» Вони пішли геть і зникли між столиками. «Під три чорти цей шинок тоні!» – сказав Молверн, похмуро дивлячись на естраду. Та раптом в його очах спалахнув інтерес. По той бік оркестрової раковини з'явилася дівчина з волоссям кольору стиглого жита, в білому пальті з білим хутряним коміром. Вона зникла за раковиною, вийшла з цього боку і рушила проходом повз кабінки, туди, де недавно стояв тарго. Дві частини дверей його кабінки Проковтнули її. А тож під три чорти цей шинок. Ходімо звідси тоні, сердито буркнув Молверн. І тут таки зовсім іншим, напруженим голосом додав: "Ні, завжди хвилинку. Я бачу ще одного типа, який мені зовсім не до подоби". Молверн помітив його по той бік танцювальної площадки у цю мить порожньою і впізнав його, дарма що той був тепер без капелюха, те саме пласке, мов закам'яніле обличчя, ті самі близько посаджені очі, хоча і молодий ще років тридцять, не більше, він стиг добряче полисіти, під лівою пахвою піджак його ледь помітно випинався. Там був схований пістолет. Це був той самий бандюга, який, оглушивши Джин Едріан, тікав коридором готелю. Він завернув у прохід до кабінки, в якій сидів Тарго, і в якій зникла Джин Едріан і пірнув у двері. «Чекай тут, Тоні!» – наказав Молверн і, відштовхнувши стілець, підвівся. Хтось ляснув його ззаду по потилиці – він крутнувся і побачив перед собою вискалене в посмішці спітніле обличчя Шенвера. Я повернувся, друже! пирхнув кучерявий охоронець і полоснув його в щели по коротким, прямим, вельми влучним, як на п'яного. Молверн похитнувся, тоні акоста підхопився на ноги, по котячому засичав. Молверн, усе ще не віднайшов рівноваги, коли Шенвер замахнувся лівою. Але вдруге вдарити. Він уже не встиг. Молверн ухилився, ступив крок уперед, лютим ударом знизу поцілив Шенвера в ніс і залитим кров'ю кулаком припечатав його щелепу. Шенвер не втримався і з розгону сів на підлогу, затишся собі ніс обома руками. «Постережи на цього паскуду, Тоні!» – кинув Молверн. Шенверн ухопився за краючих найближчої скатерки і, що сили – Шарпонув її. На підлогу посипалися ножі, виделки, келихи і тарілки. Чоловік, що сидів за столиком, вилаявся. Жінка зойкнула. До них уже поспішав офіціант з блідим, перекошеним від гніву обличчям. І тут Молверн почув два постріли. Вони виляснули ледь чутно і сухо один за одним. Стріляли явно з малоколіберного пістолета. Офіціант, що біг до Шенвера, став як укопаний, і шкіра навкруг його закушених губ ураз побіліла, немов його оперезали потогом по обличчю. Чорнява, гостроноса жінка розтулила рота, аби закричати. Але крик застряг у неї в горлі. Це була та мить, коли жоден звук не може вихопитися назовні, коли здається, що всі звуки завмерли раз і назавжди. Та мить, що настає одразу після того, як сказала своє слово, зброя. І тоді Молверн побіг, раз у раз наштовхуючись на людей, які стояли між столиками в закам'янілих позах і напружено прислухалися, він добіг до проходу. Стіни кабінок були високі, але двері досить низькі. З дверею проході Витикалися голови, але сам прохід був ще порожній. Молверн завернув на пологи, вкритий килимом пандус, в кінці якого двері кабінки були розчинені й навстіж. За дверима молверн побачив ноги у чорних штанях. Трохи зігнуті в колінах, вони ледь торкалися підлоги гострими носками чорних черевиків. Скинувши з плеча чиюсь руку, молверн. Досяг дверей. На краю столу, животом і щукою на білій скатерці, лежав чоловік. Його ліва рука зависла донизу, під скорцюбленими пальцями правою, на скатерці чорнів великий револьвер, п'ятого колібру з відрізаним стволом. В електричному світлі блищала кругла лисина і поряд змащений метал револьвера. Яскраво червона кров розпливалась на білій скатерці, що всотувало її як промокальний папір. Д'юк Тарго стояв у глибині кабінки. Лівою рукою він спирався на край столу. Джін Едріен сиділа поряд з ним. Тарго глянув на Молверна порожніми очима, так, наче вперше його бачив і простяг свою величезну праву руку. На долоні у нього лежав маленький пістолет з білою рукояткою. «Я застрелив його!» – сказав він хрипко. «Він наставив на нас револьвер, і я застрелив його!» Джін Едріан м'яла в руках маленький носовичок. Обличчя її було напружене, холодне, але не злякане. Очі здавалися зовсім темними. «Я застрелив його!» Повторив тарго і кинув пістолет на скатерку. Пістолет відскочив, мало не вдарився об голову чоловіка із кольтом. Ходімо, ходімо звідси. Молверн приклав долоню до шиї нападника. Пульсу не було. Мертвий, сказав він. Коли законослухняний грободянин убиває бандита, це сенсація. Джін Едріан дивилася на нього з-під лоба. Він променисто всміхнувся їй, долоною легенько штовхнув Тарго в груди. – Сідайте, Тарго, нікуди ви не підете. – Гаразд, – позвався Тарго. – Я, я застрелив його. – Так, так, – сказав Молверн. – Спробуйте розслабитись. За його спиною вже збиралися люди. Він відхилився назад, стримуючи нато у дверях, і знову всміхнувся до блідої дівчини. П'ятий розділ Постать Бені Сірано складалася, не би, з двох куль. Великої – тулуба і малої – голови. Його коротенькі ніжки в лакованих черевиках раз у раз смикалися між тумбами темного, неполірованого письмового столу. В зубах – він стискав кінчик носовичка, шарпаючи його лівою рукою, а пухкою правою долоною немово відштовхував від себе щось невидиме. Через те, що в зубах у нього був носовичок, голос його звучав здушено. «Хвилиночко, хлопці, хвилиночко!» У кутку кабінету стояв смугастий диван, і на ньому, між двома агентами з управління поліції сидів Дюк Тарго. Над бровою в нього темнів синець. Його русяве волосся було скуйовджене. Чорна шовкова сорочка мала такий вигляд, наче хтось, ухопившись за її комір, спробував був відірвати Тарго від землі і покрутити ним над головою. В одного з полісменів, сивочубого Кровоточила, розпухла губа. У молодшого, такого ж русявого, як Тарго, було підбите око. Обидва на силу тамували лють. Причому молодшому це вдавалося гірше, ніж старшому. Молверн сидів під стіною, осідлавши стілець і замріяно дивився на Джін Едріен, яка вмостилась у шкіряному кріслі поряд із ним. Вона бгала хусточку раз у раз, витираючи неї долоні. Дівчина робила це, мабуть, машинально, відколи Молверн побачив її в кабінці. Її гарні уста сердито кривилися. Гесний шекер стояв, прихилившись спиною до дверей, і курив. «Хвилиночку, хлопці!» – сказався рано. «Якби вони почали хапати його за руки...» Він би не відбивався. Він хлопець порядний, і кращого боксера у мене не було. Ви з ним по-доброму. Тоненька цівка крові витекла з кутика дюкових уст на круте підборіддя. Обличчя в нього було закам'яніле, безвиразне. «Може ти ще хочеш, аби у цих хлопчиків крильця виросли бенні?» – холодно спитав Молвер. — Ви й досі маєте посвідчення приватного детектива, Молверне, — визвірився русявий полісмен. — Та десь, певно, ще валяється, — відповів Молверн. — То ми можемо його у вас відібрати, — гостро мовив русявий. — Ви все можете, ваша поліцейська величності. Ви, ви, певно, і фанданго можете станцювати. Відразу видно, що ви на все мастак. Русявий полісмен почав підводитися, але його старший нападник сказав, «Не чіпай його, нехай ще трохи побреше, Я спробую вкусити, накинемо на мортник". Молверн і гесний шекер весело перезирнулися, сірано безпорадно розвів руками. Дівчина скоса з-під вій глянула на Молверна. Тарго розтулив рота, і сплюнув кров собі під ноги на блакитний килим. Хтось штовхнув двері, і нейшекер відступив у бік, трохи прочинив їх, а тоді розчахнув навстіж. Увійшов Макчесній. Летенант поліції Макчесні, високий рудуватий чоловік, років сорока, мав дуже світлі очі і вузьке підозріливе обличчя. Він зачинив за собою двері, крутнув ключ у замку, тоді повільно підійшов до тарго, зупинився перед ним і сказав. Він мертвий. Одна куля в серці, друга – під серцем. Як на стрільбу навскидку, дивовижна влучність. Ви часом не захоплюєтеся стрілецьким спортом. Як уже бити, то напевно. Глухо відповів Тарго. «Установили, хто він?» – спитав у лейтенанта сивий полісмен, відсовуючись на край дивана. Макчесні кивнув головою. «Найманий вбивця! Плант!» – на прізвисько «Сірник!» «У наших краях я його вже років зодва не бачив!» Нанюхавшись порошку, він діяв на відчай душі. «Кокейніст! Нормальна людина!» «Сюди з таким ділом не поткнулася б», – сказав сивий полісмен. «Довгасте обличчя Макчесні було не так похмуре, як серйозне». «У вас є дозвіл носити зброю тарго?» «Є». Беніді дістав його для мене два тижні тому. Мене останнім часом діймали всілякими погрозами». «Послухайте, лейтенанти», – задріпотівся рано – Якісь шахраї залякують його, вимагаючи, щоб він зіграв у піддавки, розумієте? Він дев'ять зустрічей підряд виграв нокаутом, тож вони на його поразці непогано б загребли. Я йому і сам казав, що, може, один раз варто й програти. І я мало не програв, похмуро пробурчав Тарго. От вони й підіслали до нього цього бандюгу. Докинувся рано. «Що ж? Можливо. Можливо», – сказав Макчесні. «Як же вам пощастило випередити його, Тарго. Де у вас був пістолет?» «В задній кишені. Покажіть, як ви це зробили». Тарго шаснув правою рукою до задньої кишені, вихопив з неї хусточку і вистромив з-під неї палець іначе дуло пістолета. Ця хустечка теж була в кишені, спитав Макчесні. Разом з пістолетом. На червоне обличчя Тарго набігла тінь. Він кивнув. Макчесні нахилився вперед, легким рухом висмикнув з пальців Тарго хусточку, понюхав її, розгорнув, понюхав знову, згорнув і сховав до своєї кишені. Обличчя його лишалося Незворушним. А що він сказав, Тарго? Він сказав, я маю для тебе звістку, піжони. Ось вона. І почав витягати револьвер, а він трохи застряв, видно, зачепився за щось. А я випередив його. Макчесні ледь посміхнувся і відхилився назад, балансуючи на підборах. Від цієї посмішки ніс його начебто зробився ще довшим. Він зміряв Тарго поглядом і мовив. «Так-так, збісав лучні постріли, як на такий маленький пістолет. А втім, реакція у вас, мабуть, швидка, дарма, що важити ви он скільки. А хто одержував ті погрози?» «Я», – відповів Тарго, – «по телефону». «Упізнали б голос?» «Схожий на голос цього бандюги. Твердити не берусь». Але схожий. Макчесні пройшовся на негнучких ногах в інший кінець кабінету, постояв якусь мить, дивлячись на розфарбовану від руки спортивну фотографію. Потім неквапно повернувся, підійшов до дверей. «Смерть такого покидька – втрата невелика», – спокійно сказав він. Але без формальностей нам не обійтися. «Вам обом доведеться поїхати з нами до управління, дати свідчення. Ходімо!» Він вийшов. Обидва полісмени підвелися. Дюк Тарго теж. Сивий суворо мовив до нього. «Тільки давай по-доброму, хлопче. «Як по-доброму, то дозвольте мені вмитись!» – ошкірився Тарго. Вони вийшли. Русявий полісмен пропустив уперед Джін Едріан і перше, ніж вийти, просичав Молвернові. – Наші стежечки ще схрестяться. – Ну, від такого чорту, як ти, я завжди відхрещуся, з чемною усмішкою відказав Молверн. Гесний шекер засміявся, причинив двері і підійшов до столу. «Я трушусь, як третє підборіддя, у Бенні», – сказав він. «Випиймо по краплі коньяку». Він наповнив на третину три склянки, взяв собі одну, перейшов до смугастого дивана і, вмостившись на ньому напівлежачи, прихилившись до спинки, пригубив коньяк. Молверн підвівся і випив свою склянку до дна. Потім дістав сигарету і розминаючи її між пальцями, зпід лоба п'явся поглядом у гладеньке біле обличчя Сірано. Скільки грошей, по-твоєму, перейшло сьогодні з рук до рук після перемоги тарго? — спитав він неголосно. Я маю на увазі заклади. Сірано поморгав, потер пухкою рукою губи. Кілька тисяч, не більше. Це ж була звичайнісінька щотижнева зустріч. Все це якось не в'яжеться між собою, правда? Якби в'язалося, то це б означало, що життя людське зовсім здешевіло у наших краях. Сірано не відповів. Гесний шекер допив свій коньяк і обережно поставив порожню склянку на круглий дубовий столик біля дивана. Він мовчки дивився у стелю. Постоявши ще хвильку, Молверн кивнув їм обом, перейшов кімнату і вийшов, зачинивши за собою двері. Він попрямував тепер уже темним коридором, у який виходили двері артистичних вбиралень, пройшов між лаштунками на сцену і спустився в зал. У вестибюлі старший офіціант стояв біля скляних дверей, дивлячись на дощ і на спину полісмена в уніформі. Молвер зайшов до порожньої роздягальні, знайшов своє пальто й капелюх, надяг їх, вийшов і зупинився поряд із старшим офіціантом. Ви часом не бачили? спитав він, куди подівся хлопець, що приходив зі мною. Старший офіціант похитав головою і взявся за ключ, щоб відімкнути двері. Тут у нас сиділо 400 чоловік, і 300 з них кинулося тікати, коли ми викликали поліцію. Молверн кивнув і вийшов під дощ. Полісмен в уніформі ковзнув по ньому байдужим поглядом. Пройшовши тротуаром до того місця, де вони з Тоні залишили машину, Молвер побачив, що її там нема. Він подивився праворуч, льворуч, постоявши трохи під дощем, а тоді пішов у напрямку Каронделета. Незабаром йому пощастило зупинити таксі. Шостий розділ. Панду з готельного гаража вгинався вниз у холодну підвальну сутінь. Кузови автомобілів зловісно чорніли на тлі побілених стін, і самотня лампочка в заскленій конторці сяяла тим безжальним світлом, яке буває тільки в моргу. Здоровань африканець у засмальцованому комбінезоні вийшов з конторки, протер очі, і обличчя його розпливлося в широчезній усмішці. Добрий вечір, містер Молверн. Вам сьогодні, бачу, не спиться. Як на дворі дощ, мене чомусь бере неспокій, відповів Молверн. Ладен закластися, що моєї колемаги тут нема. А так і немає, містере Молверн. Я всі помив, вашої не було. Молверн неуважливо відповів. Я позичив її приятеліві. Певно, він її розбив, підкинувши Нігтем півдоларував монету так, що вона впала африканцеві у руки. Він піднявся пандусом, вийшов на бічну вулицю, пройшов нею і опинився в завулку. Туди виходила тильна стіна каронделета. Навпроти стояли два дерев'яні будиночки і чотириповерхова цегляна будівля, над ходом до якої на світлій матовій кулі було написано. Готель Блейн. Молверн піднявся цементними сходами і смикнув двері. Вони були замкнені. Він зазирнув крізь дверну шибку в маленький тьмяний і порожній вестибюль. Потім дістав дві відмички. Друга трохи зрушила з місця засув. Він різко шарпнув двері до себе, знову всторомив у шпарку першу відмичку. Вона таки змістила засув настільки, щоб розхитані двері відчинилися, молверн увійшов, подивився на порожню конторку з табличкою адміністратор і дзвоником коло неї. Позад столу на стіні висіла шафка з пронумерованими порожніми відділеннями, молверн зайшов за перегородку і витяг з під її дашка реєстраційну книгу в шкіряній палітурці. Перегорнувши кілька сторінок, він знайшов зроблений хлопчачою рукою запис тоні Акоста, а навпроти, написаний іншим почерком номер кімнати. Поклавши книгу на місце, він проминув ліфт і пішки піднявся на четвертий поверх. У коридорі панувала німа тиша. Під стелею тьмяно блимала єдина слабенька лампочка. Із шпарини над передостанніми дверима зліва вибивалася смужка світла. На ній був потрібний молвернові номер 411. Він простяг руку, щоб постукати, але одразу і опустив її. Дверна ручка була замазана чимось схожим на кров. Молверн глянув вниз і побачив, що під порогом. На пофарбованій підлозі темніє густо-червона пляма. Рука його раптом спітніла в рукавичці. Він зняв рукавичку, розчепірив пальці, як пташині кігті, і помахав рукою в повітрі. В очах його спалахнули колючі вогники. Діставши хустинку, він узявся за ручку біля її основи і повільно повернув. Двері були незамкнені. Він відчинив їх і, зазирнувши до кімнати, стиха покликав. «Тоні! Ей, Тоні!» Потім, усе ще тримаючи в руках кустинку, зачинив за собою двері і замкнув їх на ключ. Кімнату освітлювала кругла люстра, підвішена на трьох бронзових ланцюгах. Світло падало на застелене ліжко, фарбовані світлі меблі, темно-зелений килим, квадратний письмовий стіл з евкаліптового дерева. Тоні Коста сидів за столом. Голова його лежала на випростаній лівій руці. Під стільцем між ніжками і ногами Тоні лисніла темна калюжа. Поки Молверн ішов через кімнату, М'язи литок у нього затерпли від напруження. Наблизившись до столу, він торкнувся плеча Тоні Акости. «Тоні!» – сказав він хрипко, безтямно. «Господи, Тоні!» Хлопець не ворухнувся. Молверн ступив ще крок, подивився на нього з боку. Просочений кров'ю вафельний рушник червонів у хлопця під животом на стиснутих стегнах. Права долоня його була зігнута на краю столу так, наче він намагався відштовхнутися і підвестися. Майже під його обличчям лежав списаний карлючками конверт. Молверн обережно витяг конверт, підняв його, мов, непосильну вагу і прочитав нерівні рядки. Вистижив його. Італійський квартал. Корк Стріт 28 над гаражем. Він поцілив мене. Я його, здається, теж. Ваша машина? На цьому місці рядок уперся в край конверта і розплився плямою. Ручка лежала на килимі. На конверті стояв кривавий відбиток великого пальця. Молверн Дбайливо згорнув конверт відбитком усередину і сховав до свого гамана. Потім підняв голову Тоні, заглянув йому в обличчя. Шия була ще тепла, але уже почала заклякати. Бархатисті чорні очі Тоні були розплющені і ще зберігали хижий котячий блиск. Ті розплющені, Мертві очі, здавалося, дивилися просто на Молверна і водночас на щось за його спиною. Молверн обережно опустив голову Тоні на його випростону ліву руку і, постояв ще трохи, похнюпившись, втупивши в підлогу невидюші очі. Потім рвучко підвів голову і погляд його зробився твердим. Він скинув пальто і піджак, засакав рукави, намочив другий рушник у раковині в кутку кімнати і, підійшовши до дверей, витер рушником обидві ручки, а тоді нахилився і витер криваву пляму за порогом. Сполоснувши і викрутивши рушник, він повісив його сушитись, ретельно помив і витер руки, надягнув піджак і пальто. Потім тримаючи в пальцях хусточку, відімкнув і відчинив двері. Замкнув їх іззовні і проштовхнув ключ назад до кімнати крізь шпарину над ними. Ключ ледь чутно дзенькнув об підлогу. Коли Молверн спустився і вийшов з готелю Блейн, на дворі ще дощило. Він підійшов дорогу і оглянув затінену деревами вулицю. Його машина стояла за десять кроків від перехрестя, поставлена за всіма правилами, з вимкнутими фарами, з ключем у запалюванні. І він витяг ключ, помацав сидіння під кермом. Воно було вогке, липуче. Молверн витер руку, підняв віконну шибку і замкнув машину, залишивши її стояти там, де вона і стояла. Повертаючись до каранделета, він не зустрів жодної живої душі. Густий скісний дощ усе періщів по безлюдних тротуарах.